Berrien tenure azurekin, panzo irigarai, iru aste greba, Baionako goxoki xarretxean. Baionako hospitalari lotuada erretreta etxe hau, langilek uste dute, ez dela adineko enzatu kaitenden diruguzia bideratzen, sei lan postu eskaz dituz ere diote. Kolpato, até bate Gast Seldan, bereleko Cotauna e la racia Liando, Iborn Goyeko Prechoak, Fleuri mai rugtik, O Igocia Diaando, anatus la Ko bere a Nayaren bita rasoiquegabe de Bekatua et Saneta. Xalparasu, beokor bitaldearen sustengatzailea, polmendiburu abirronzalea, hauen jardokipenak entzuna ditugu sekulan baino gehiago ipatzen den bitaldean fusioaz, edo bat egiteaz, beokzalea alde, abirronzalea kontra. Eta 6 mila euro siberoko ikastolentzat, edo ikastolentzat, Udal Biltzak, Riko Etxen Arteko Eskoaleriko Elkarteak ekartzen die, oiarzunekin duten xedearen betetzeko. Aroren begizu likima genez. Aro edega eta lano zombaitzu bali madira ere iduzkitsua hoita lau graduko temperatura gorenekin arachalde juntako. <totipa> irugarren aztia baionako goxokisa retxeko langileak greban direla, negoziak eta kestiren ez ezain zinatzen, enterzindikalak gerreteratze bat antolatu du baionako ospitalian atzo, eta berroita amar bat langile bildu dira, erretreta etxe hori ospitalari lotua baita, langileak kontseiru horokoa eta errez eskualdeko osagarri buleguari galdegin ez dituzte oraindik eskuratu, langilean iduriko baionako ospitaliak adinetako entzatu kaiten duen diru guzia, ez du hortarat bideratzen, diru ori jier de la coordonada da ikusi seguiu jierek nolako sagaria duten eta hobearen araberako laguntza eskaintzeko eta jieroren arabera goxoki saretziak seilan postu gillago bear luzke maitena dufo si jete sindicateco que bezala. Jendea din entzat, haien autonomia dena egin behar uh, balin madugu, garbitasuna, eman diateko eta oidena. En haibauzu bat duzu jir bat jendeak ez zindute ezer egin bakarrik eta jir bost uh, ongi die, uh, fisikoki uh, ongi die, me laguntza piskat behar dute. Erraten dute adibidez jir bat ekin behar da lan postu erdi bat bakare okupatzeko, eta haiekin ikusten da uh, zenba langire behar diren uh, serbitzu hortan. Jir horiekin hor momentu kotz badira ogoita bat dien da dinentzat jir ekina, eta ekin, eta zuen sei postu gehiago behar dire gaur egun uh, serbitzu hortan. Bainan G.I.R. horren araberako diru laguntza, konseli horoko rak, departamentuak duemaiten, hotx ezta bayonako ospitalaren esku, iban ergi bayonako ospitaleko geriatriako burua. A medikuak ditu G.I.R. horiek kalkulatzen eta guk igortzen ditugu konseli horoko harri eta gero kontseilu horoko jak ditu gauzak erabakitzen. Guk ez dugu egun, egun guziko presioa e, finkatzen, baina bai kontseilu horoko jak. Beraz ez gira bate maizu ahlo hortan guk e, buseten eta beraz trenkatzeko. Ba, guk beraz e, ars eta kontseilu horoko jak e, ere heiekinariko e, gira beraz e, mintzatzen, jadanik, Halmen ha gehiago agitugu Pri sagettzean eta udazkena sagetzean duen naiz Beraz jadanik erantzun dugu be segitu behar dugu gosoki sagexearekin gauen ebaluatzen eta ikusteko zer ahalmen behar diren ezaagit. Dena den heldu den asteleian az sind indikatten ordezkiekek kospitaleko zuzendaritzalekin bildu beharko dute zenmakiez hitz egiteko. Amar langile gehiago eta eros ahalmena bereskuratzia, berreskuratzia, aldarrikapena baionako bai honako, zepea emkutsako langilek gutun bat eman dioten agusiari iatzo, ondarian ere janik emanazakoten, erantzunik ez duten bitartean, hastean oren bateko lan egiten segituko dute langile horiek. Hauzizolaz Filip Burrezmo kondenatua akusatua zen, bere entrepresaren dirua baliatu izeiteaz, txalet baten erosteko zen larin, bostionta goita mila eurokoa, etxeko trezna elektrikoak egiten ditu sucietateunek, iruilabete presondegi sursia edo gibilapenarekin mandazko teatzo, boz mila euroko prozedura eta ere, bastertu dirua, itzulik beharko duela, gainera, ez du ere Filip Burrezmok entrepresalik kudeatzen alko gutienez amarrurtez. Tiocheetxe bestek urtar hilian diakinen du IZIJet egazkin kompainian Norden obendun, gobratzeko afera, 2008 amerikusta hilian inbaldituaden eta kaderanden Tiocheetxe bestek zuten utzi IZIJet kompainiako egazkin erat igaiten miarritzeko airaportuan, baionako hauzitegiak diakinarazidu atzo miarritzeko airaportua surituazela afera horretan, aldiz uh, juiek argitasongiago galdigiten dituzte ikusteko ea errefusa IZIJet kompainiak egintzuan, ala diga skin berak uztarilaren alduen uztas tapenia uztarilaren ama bigan izan gero horren auzia Ibon Goiesko etxea preso politikoak elekokuta sumat plazaratu du Florim Eruzizeko preso handegian, zaindarien gandiko kolpatua izan dela salatuz. Berean aia bisitara joan zizaiolarik, izan zen gertekaria, bisita debekatu azutela jakintzutelarik. Gerostika haste bat pasadu Ibon Goiesko etxeak zigor edo gaztigu zeldan, eta berean aiaari seila betezken du diote bisita baimena, intzarrita. Apililaren amazazpikoa da gertakaria. Ibon goiasko etxearen anaia bisitara joan zelarik frioji mehozizeko presondegira, aintzinetik bisita ukanentzuela segurtatu ondoan, etzuten bisitara sartzera utzi deus esplikatu gabe. Barnean, Ibonek anaia etzela sartzen ikusirik bisita gela blokatu zuen, eta zaindariek zigor zeldara ere mantzuten gazti gatzeko. Eta bere anaia zigor goiasko etxeak esprikatzen dizkigu. Mitahean, Ostiralean, Norbedean, arratsaldean Medean, hor gertatu ziren ondoko gertakizunak. Hau da, bon, bizten dena, biluztu zuten eta miaketak egin zizkioten, ipurdean eskoa sartu eta bondena. dena, modu gozobortitzean eta ibiliz pusatuz eta momentu batean ere bai, harontu blokatu zuten, beraketzularik bat ere resist resistenziarik. Akustena, eta beste funtzionario batek nahitara besoa aterazion beretokitik. Aluxiazune batekin azion nahitara etzularik batera resistentzia eh, emaiten gertakarien ondotik, haste bat pasadu Ibon etxeak zigor zeldan eta ateratzean igorri du bere elekukotasuna. Euskal Herrian, bake prozesu bat abian izanik ere, presondegietan ez dela egoera hobetzen eta Espainiarta-Frantziar estatuek ez dutela bakearen aldeko urratsik emaiten salatu du zigor goiaskoetxe Ibonen anaiak. Horregia da Iboneri gertatu dakoa gauzaba da, baina gero bat ere bai beste erantzunak Ibon Fernandezen Erantzuna, ba, ez eskuaren ere bai, uh, libratzeko aukera izan zezaken, eta beraz, hori uh, ere bai jokatua izan da, badari da beste perso batzuk ere bai galdetu zutenak, beraz, uh, libratua izaitea eta ez daudenak, libratuak, uh, ordan egia da, behar ikusten dugu, estatu Frantses da eta espainola, momentuz, ez direla, bat ere mugitzen, ez baldin bada, segitzen guntela, nolaz bai, eta logika bateana. Ibonen familia eta abokatuek egin beharreko urrats guziak egin dituzte ibonik gertatu zaion argitzeko, momentuz erantzuni gabe, anartean bereanaak bisita baiimeik gabe segitzen du. Baionako aviron eta miritzeko beoren bateratzea do fuxua gero eta gehiago haipu berriurek bazterak arrotzen ditu atzo manumeren avironeko presidentak jokolariak bildu ditu erraiteko proiektua badela, baina estela horreino deus sefinkaturik Serge Blanko miritzekoak ez duain nahi eta ukatzen ere du baina entzola sada ere talde berriaren estatutuak pausatuak izan liteizkela diadanik gauzek laster argitu behar lukete bi iardukipen ardiza lehenik Boren susten galtza hileden, xan parasurena. Egan ezake ni alde nintzela, zenta, boztutuzte autondik baduguna badu zenben, eta goreneko talde bat ukaiteko, zenta, jede eskolegia ikipia da, eta eta eskia alik bi ekipa on ukaiteko, baitez badakoa da, fuxuri, bo, bila, Sendimendua bat da, me hau zoinaikin, nahzen alimagira, gero hariburuz ezimesteko da. Ala ere zure klubeko presidenta, Blanko, beti erretut du ezetz, ez dela egia? Bai, bai, bai, bai, ez dakitzea pentsa, me nahi iduriko ez dakit, bua, urte duzit, gai hori atzeatzen da mainainian, du, beden aurten eta sekula maino gehiagoa antzatu adela, Bon, uh, eza emaiten malima utere biexko aldetaik, uh, hmm, kasu, aurten uh, iduridu bishat uh, bide orta rat jonkik uh, gila. Ara, xan paraxu behozalea fushuaren alde, ahatik abiron zaleden uh, pol mendiburu, agun kontra. Iba terakze horren uh, kontra niz, uh, agun kontra, zendako, baionako bainiz, eh? <laughs> eta ara, e, oia, ba, bi borte bautala akiditza gandu zen. Hauzten uh, ono sasoi uh, ezoterran edera egiten dugula, baina erakusten dugu badugula dugula maila. Amairu garen gira, baina uh, bi partila galditzen dira, eta e, eni ustez bada manera mantentzeko. Dugu edu be, beho kasik ira den, zenta ara, dugu arazoainik bat ditu, rumurak diote federal batera jautxiko dela, Eta iduriz ide, ideia hori da miarritzeketik eldu da, ene ustez, eta egina da miarritze salbatzeko, eta berba gehiago blanco salbatzeko. Maionako zarek dira, beraz piskat mentxak dira, piskat beraz <laughs> zerbait egin endugu, ez eh? dakit zer hori no, baina azken matxa horretan izan enda zerbait, edo gos kontra. Gara, ez sobera meskerik alere egin, eta aferau, biztadena urbiletik segituko dugula. Gipuzkoako ikastola eta Sibirokoen artian itzarmen bat izenpetua izan da, elgerren arteko arremanak indartzeko, egon antolatuko dira, orrentzat eta burra suentzat, aldiz itzordu bereziak besta giroan, Udal Biltza, Eriko etxe Eskualdunak blitzen dituen egiturak sustengatzean du sedea, hori dauko, Ana Mari Eriketa, alozeko ikastolako burra suak? Udal Biltza duzu aminibat uh, itzarmen horren uh, akulia salia, eh uh, badisourt uh, et ouay eta wayu dabil saclagunse gutiala eta waye uh, hurinago aminivata ximenetana uh, huxinago juitia uh, aculade cinq minutes hurinchago juiteko lehen huxatsa susungue haurakan han, uh, han sututziniganastin Eta chez TMS tikaitzina um, behisa la nan hashi lehen gaisa dukezu quesue uh, chez TMS han ho geian ehm uh, um, saspiagbati e, eguna uh, ordin chibeko ikas tolek et recivi tu cotitsego archual de ko herik han Ugtian 6.000 euroko sos laguntza ukanen dute Sibiroko ikastolek sedearen ere hiru iru ikastolen ahtian ari dira programa bat txutik ezakzen, eta denik aipatzen da, Sibiroko ekoizpenekin egun baten antolatzea oiakzunen, bestalde iru ikastolen ahtian kiro lehiaketak antolatuko dira ere. Eta biroletarat berriz giteko, roi terraziko dugu, gau garatxean, jokatzen dela pilotarienak lehiaketaren finala, Angelun, Adeigangelunatzri... edo, barratuz, azpionta nainzin partida, eta sorzekerian finala ondia, lagal eta bilbao biela ariz mendiren kontra, hori terraziz estela gehiago lekurik finala orrentza txartel guziak joan dira. Eta goazan ezena, goiz berriz aioarekin, azioarteko berriak oraizuekin, Kristof eta Batit, eta lurrak gogor inarrusidu Nepal berriz ere atzo goizian. Zazpi kakotx graduko lurrikara izan da, atzokoaz Nepalgu gobernuak berrogoita amazazpi prisuna hildirela deklaratu du, lurrikarak txinan eta indian ere ditu biktimak, indian amazazpi hil, tibeten bat, mila eun bat kolpatu. Estatu batuetako Filadelfian... Berrogoi eta Amar kolpatu bederan treinistripu batean. Berriunt eta berrogoi bidailari zaramatzen treina bereibibidetik atela da. Bagda ondorioz, Amar bat autok ere elgarriu dute, New Yorketik Washingtonerat zoan, eun bat kilometra horreneko abiadurarekin errikantua gertatu denean. Estatu batuetan beti, estatu batuak behiraz paimena, eman diute xel Alaskatik ipargaldera zilaketen egiteko. Artikoan petrolio eta gasaren esplotazio edo ustiaketa eta mugatua izan da horain arte, baina nxelek, ardietxi baimen horrek, azkartu lezake artikoan lur aldeak dituzten erri arteko lehia, hauek dira Dinamarca, Eruxia, Estatu Batuak, Kanada eta Norbegia, hau gabe gelditzeko erisku haundia dutenak berriz ere bost erri horien horien bizi bizidiren erri indigenak, dira duelamilaka urtetatik paisai ormatoa bizitokitzat dutenak. Eta futbolean bukatzeko Barcelona xailkatu da siapeldunen Ligako finalerako. Hirubi, Galduz, Bayern Munikeko zeraian, Bayern Joannekoa hiru eta hutseramantzuten Katalanda rek. Lehen horren erdian atrenkatu dute aferan, Eimarek bigol chartuz. Eta jakinen dute aratsuntan noren kontrariko diren finalean, edo Real Madrid, edo Torinoko Juventus. Jakinez Italia rak direla, Joannekoan nagusitu bat eta hutser, eta itzuliko partida gaur, Madrilaen.